Radio on tässä taas äänessä, eli ohjelma, jota kuuntelette. Tervetuloa kuulolle. Meitä on tässä viime onnistunut oikeastaan aika kiva näiden haastateltavien suhteen, että ne on saatu jokaiseen ohjelmaan joku kertomaan omasta elämäntilanteestaan ja kissariippuvuudestaankin voi melkein sanoa. Ja tällä kertaa meillä on täällä studiossa Thea Eekholm. Tervetuloa Thea. Kiitoksia paljon. Ja me käydään nyt sun kanssa läpi vähän tätä sun elämänmuutosta. Sulla on aikamoinen elämänmuutos ollut takana, mutta tänne Tallinnan tai lähinnä tuonne kaupunki Viimsiin. Ja sitten teidän perheeseen on tullut perheen lisäystä, eli pikkuinen tassukissa. Kerroitko ensin ihan itsestäsi, että miten te niin kuin tänne tulitte, mikä oli se päätös, miksi? miksi te tänne päätitte muuttaa? Joo, me ollaan asuttu täällä tosiaan pikkusta vajaa vuosi. Ja tota, kyse oli vähän, vähän tämmöisestä elämänmuutoksesta miehen kanssa, että molemmille tota, tulee tässä 40 täyteen mittariin niin sanotusti, mm -hmm. niin tuli vähän semmoinen hetki elämässä, että piti miettiä, että mitä, mitä elämältä haluaisi ja mitä haluaisi vielä tehdä. Ja mm -hmm. Ollaan lomilla monesti matkustettu Tallinnassa ja siellä täällä ympäristössä ja tykätty, tykätty paikasta mm -hmm. ja viihdytty mm -hmm. täällä, viihdytty hyvin. Ja sitten jossain vaiheessa ruvettiin katsomaan täältä taloja ja asuntoja ja tajuttiin, että hintalaatusuhde on vähän jotain muuta kuin Suomessa. Kyllä. Ja, ja tota, sen tiimoilta sitten ruvettiin etsimään Asuntoa ja tosiaan ostettiin täältä sitten talo, niin, niin saman tien, että ei mitään vuokraratkaisua, vaan heti tämmönen pysyvä. Mm, se on sitten pysyvä. Se on pysyvä mm, jo että mm. todettiin, että kyllä sen sitten jossain vaiheessa, jos tulee sellainen tilanne, niin saa mm, myös myytyä. Totta kai. Ihan samanlailla ja tota, hyvin ollaan viihdytty tosiaan täällä, melkein vuosi, että mm -hmm. ei voi valittaa. Ja on ihan tässä Tallinnan kupeessa, onko se kaupunki vai kunta? Se Et on mun mielestä kunta. Joo, nostet, kunta, joo, kunta joo. Ja sitten me ollaan siellä, siellä niin randven, Randveren tota, kylässä. Aha, niin, niin, eli me ollaan niinku hmm. tietyllä tavalla, se randveren on ikään kuin siellä toisella puolella, että se viimsin keskusta on täällä toisella puolella ja sitten me ollaan siellä vähän niin kuin Niemekkeen toisella puolella. Joo. Siellä on aivan ihania seutuja joo, tosi tunnelmallista ja merellistä. Joo, meiltäkin kävelee siihen meren rantaa, semmoinen kymmenen minuuttia ja sieltä menee semmoiset kivat kävelyn että pääsee hmm. kävelemaan. Se on tosi ihan rauhallista se on, on, myöskin. Kyllä. Ja, ja sitten kuitenkin meillä on ihan siinä talon vieressä on bussipysäkki, että sitten puoli tuntia niin pääsee Tallinnan keskustaan bussi. Laki, ettei, jos sillä, niin sieltähän on ihan hyvät bussiyhteydet on, joo, ja kyllä. jos halpaa taksoa no. käyttää, niin nimenomaan ei maksa paljon. Tuliko sullekin vähän kokemuksen taksohommista, että erehdyitkö? Alkuun. En, en, en itse itseasiassa erehtynyt, että mä olin niinku, et ollaan sen verran reissattu ja käyty, että tota, niin, niin, Tiesit jo, että niin otettiin heti kyllä se Taxify-applikaatio -tota, käyttöön, niin sillä se joo. kyllä toimii ihan, tota, ihan hyvin. Joo, se on kyllä tosi hyvä, että se näyttää, että mit, mitä ne todelliset hinnat sitten on, että ei tarvi olla siinä taksin luukulla kyselemässä, että mitä te nyt velotatte, se on aika kiusallista. Et... Sitten kun ne pamauttaa hirveät hinnat, niin no en mä nyt tulekaan seuraava. Joo, joo. Siellähän voi tosiaan mm. valita mitä sitten. ja se on. oli yllätys niin kuin just tästä taksijutuista oli se, että tosiaan sitten siihen meni ehkä, että tajusi, että, että no Tallinnassahan ei ole hirveästi tämmöisiä varsinaisia taksiasemia, että just tossahan satamassa tai muualla mm, mm. on niitä, niin tosiaan, mutta tällähän mm. ei tarvitse ottaa niin kuin Suomessa sitä ensimmäistä taksia, ei tarvitse. voit valita että tota. Niin, niin, nyt oli jännä tuossa ennen Joulua sitten huomata, että tänne Tallinnahan on tullut muitakin taksiaplikaatioita nyt. Mm. Niin mulle kävi ensimmäisen kerran silleen, että kun yritin taksifailla taksia tilata, niin sitä sieltä on johonkin 10 minuuttiin saanut. Se ilmoitti vain, että autoja ei ole saatavilla. Mm -hmm. uh -huh. Mutta et, kyllä mä sitten sain lopulta, mutta mm -hmm. että et jotenkin niitä taksia on ymmärtääkseni siirtynyt johonkin muihin tällaisiin palveluihin. Joo, oh, no, se mm -hmm. on mielenkiintoista. Joo. joo, joo mutta, mutta taksot kulkee. Ja... Ei maksa paljon, että se on kyllä. Ja julkinen liikennehän täällä on myöskin ja sehän on ilmasto meille. Joo, niin, patsi, ei viimisissä ei, ei ole, että niin. meillä maksaa, mutta silti se on, onko se euro kymmenen niin, senttiä se sillä matka mitään, ja kolme ei, euroa, millä ei, saa ajella koko päivän niin sanotusti, niin ei ole, ei ole paha hinta. Joo, joo. Ja tuota, sitten te muutitte tänne ja teette täällä töitä. Joo, tai me ollaan, tota, mun mies on yrittäjä, niin, niin yritykset on kyllä varsinaisesti perustettu Suomeen, mutta täältä hän pystyy tekemään etänä, mm -hmm. eli hän on muusikko, mm -hmm. eli tota, pystyy tekemään töitä ja tota, itsemaan toimittaja, eli mun päätyö on kyllä edelleen niinku Suomessa. Toki olen sitten täältä Tallinnastakin käsin tehnyt, niin, niin, mm -hmm. tai Tallinnasta juttuja, niin, niin lehtiin, mihin teen töitä, ja tota, käyn muutaman kerran kuukaudessa sitten Suomessa. Muuten. Jopa niin pystyn. paljon. Joo, <laughs> niin <laughs> paljon. Kyllä, jo. Onko se tuntunut ei. tässä vaiheessa vielä raskaalta vai menee ee, vielä ihan... Ei, mä olen ollut ihan tyytyväinen, että tuota, tietyllä tavalla niinku mietinkin alun perinkin silleen, että jos olisi tarvinnut joka viikko matkustaa Suomeen, niin, suomen, se niin se mä luulen, rahan. Rahan. sitten... Sitten olisi. olisi mm. Ehkä sit se olisi ollut raskasta ja voi olla, että sit sitä muuttoakin olisi miettinyt eri tavalla. Onko se pitkän et... ajan kerrallaan Suomessa? Mä olen pari-kolme päivää yleensä. Niin, niin niin, niin. Niin kun, että tota, ja sitten mun äiti asuu Helsingissä, eli mä pystyn sitten yöpymään siellä hänen lu No, niin extra, extra kustannuksia niin tuota, siinä mielessä on toiminut ihan hyvin. Ja mä pystyn tekemään töitä läppärillä sen laivan matkan. No sit ihan meni juuri että sehän on, tota, on niin, kyse niin, onnistuu laivassa, että se, laivassa, et on, se ei joo, ole mikään ongelma. Ei mikään Kulahan ongelma. Kunhan ei myrstyä. No, niin. Joo, <tos> joo niin just, sit voi olla, että, niin, niin, että ei, mutta tuota, että ei, et ihan, ihan hyvin on niin kuin mennyt. Toki se vaatii vähän semmoista suunnitelmallisuutta, mutta ei se nyt ole vielä aiheuttanut ongelmaa. Pitää vaan miettiä työt ja haastateltavat hyvissä ajoissa ja järjestää. Mutta... Mm, mm. no, Sitten teille tuli tämmöinenkin päätös, että otetaanpa kissa. Joo. Mun miehellä on ollut tosiaan ihan lapsuudesta saakka niin, niin kissoja, useampikin, ja, tota, niin, niin, ja sitten jossain vaiheessa puhuttiin, että kun hankitaan oma koti, niin pitäisikö hankkia kissanpentu. On Kos... nimenomaan pentu. Joo, nimenomaan oh. pentu, kun se tuli oikeastaan siitä, koska mulla ei ole koskaan ollut mitään lemmikkieläintä, niin. ja sitten tota, olisin lapsena toki, niin kuin kaikki muutkin, halunnut <laughs> jonkun lemmikkieläimen. Jo. Tota, mun äiti oli sitten jostain syystä vähän tämmöinen ehkä hän pelkäsi sitä, että lapsia ei jaksa huolehtia lemmikistä, sen jää niinku hänen niin se jää pitääkin jäädä tietysti <laughs> niin, <laughs> niin, tavalla, Joo, mm. niin, tota, niin, niin, niin, niin sitten mun mies aina sanoi että, no, että kyllä sun pitää joskus saada niinku oma lemmikki vielä että. Ja tota, sen takia se oli nimenomaan niinku se kissan pentu mutta sitten kun muutettiin tänne, niin se oli myös heti selvää, että me halutaan antaa tämmöiselle ikään kuin jotenkin hylätylle kissalle koti, että ei lähdetä hankkimaan mitään niin sanotusti rotukissaa. Mistä tuommoinen ajatus sai sitten että missä sen juuret on tuommoisen no Itse asiassa mun miehellä on ollut ne kissat, mitä heillä on, niin nekin on ollut mun mielestä jotenkin tällaisia, että ne on jostain poikuesta saatu. Ja sitten olisikohan siellä ollut joku tämmöinen kanssa vähän niin. Kun hyllättyt taahaettiin, josta ei eläisuelu niin kuin sieltä yhdistyksen jutusta, eti jotenkin semmonen ja sitten tätä tota, ehkä siinä oli kuitenkin maailman pelastamisfiilis. Ei, se on, ei, tuo niin, on ainoa niin, oikea niin, tapa. ei tota, meillä on, siis että meillä on niin kuin, jos voi sanoa kissaharrastajia tai jotenkin, että mm -hmm. ei meitä kiinnosta mm -hmm. mikä rotujuttu tai joo, näyttelytoiminta. Joo. Että. Mm -hmm. Ehdottomasti samaa mieltä, että siis on, on myös sitä mieltä, että rotukissoille on kyllä aikansa ja paikkansa, mutta ei, ei semmoista tosiaan ellei, ellei suunnittele niin kissan kasvatusta ja näyttelyissä käymistä ja semmoista ihan harrastusta ja elämää niin kissan ympärille, niin ei siinä varmaan hirveästi, hirveästi tarve että oot, ja enemmän sitten vielä löytökissä kuin, kuin sitten jonkun yksityishenkilön kissa sen takia, että, että se kuitenkin sitten lisää sitä pennuttamisviettiä, kun ihmiset huomaat heille, että kissalle onkin tarvetta, niin et parhaiten se vähenee, kun niinku ei kerta kaikkiaan sitten kukaan ei ota, että otetaan sitten näitä löytökissä ja enemmän ne sitten kuitenkin koteja tarvitsee. Löysittekö se helposti sitten tämän, ja mistä te löysitte Joo, no siis me sitten, mun mies oli, kaivo, varmaan, olikohan se Facebookista tai googlettamalla sitten täältä Tallinnasta niin tämän, tämän kissatalon, mm. ja, tota, niin, niin, mm. ja voi olla, että hän oli ehkä Suomesta, jos silloin kun me oltiin vielä Suomessa ennen kuin oltiin muutettu, niin jotain googletellut. Mm, mm. Ja tota, niin... niin Otettiin sitten yhteyttä, niin, niin kissataloja löydettiin meri sitten sieltä meille Kyllä. Mm. Niin, mm -hmm. tota, yhteyshenkilöksiä, tota, niin, niin kerrottiin sitten tosiaan, että eihän meillä ollut, että me haluttiin niin tyttökissa ja pentu, ettei meillä ollut sen oikeastaan niin isompia että niin, speksejä, että pitää mm -hmm. niin, olla tietyn värinne. Sitten jossain vaiheessa musta tuntui, että me jotenkin ihastuttiin tämmöisiin mm -hmm. mustavalkoisiin kissan pentuihin, mm -hmm. että niitä mm -hmm. sitten tota, niin, niin, tuli tarjollekin. Ja, tota, niin, niin ihan hyvin, että Joo. Mua kiinnostaisi vielä se, että siis miten, te, miten te just sitten ja löysitte. Et oliko se sitten, että se pompsahti sieltä niin suomenkielisenä vastaan, vai osatteko vähän jo googlata sitä? Vai? Mä luulen, mun täytyy sanoa, että se oli kyllä ihan Jarin ansiota, että niinku <kliin> hoitit googlettamisen. Mutta mä voisin luulla, että se löytyi ehkä sitten just se suomenkielisyyden ansio mm, joo, kuitenkin. Koska meillä on tosiaan se, että me ei kumpikaan vielä puhuta viroa. Niin et, että, mm, mm. tota, että muutamia sanoja, lauseita mm, siis semmosia, mutta todella niin voi olla, että sitten se suomenkielisyys ehkä löytyy. No, sieltä, tosi hieno niin. juttu, niin sitten on kannattanut ylläpitää tätä, tätä suomenkielistä sivua. Mm -hmm. Tämäkin sitten lähti niinku Viroon, että ei lähtenyt Suomeen. Että onhan, sekin pitää muistaa, että tosiaan onhan Virossakin aika, aika iso suomalaisyhteisö, mm. että pääsee niinku he myös asioimaan suomenkielellä meillä. Että se on Kyllä. ihan kiva. Ja tosiaan että kaikki, kaikki sujuu sitten tosi hyvin tietenkin, että, että, että merin kanssa tietenkin asioitiin sitten suomeksi, mutta toki oltaan niin englanniksi olisi sitten pärjätty, että mm -hmm. niin, niin tällä lailla. Mutta että. te kävitte siellä katsomassa ja sitten tämä tassu mm -hmm. sieltä. Joo, tai itse meillä kävi sillä lailla, että me sitten laiteltiin viestejä ja tota, saatiin merin kautta sitten vähän niin kuin valokuvia niin, niin ehdokkaista. Ja sitten yhtä, yhtä kissanpentua ehdittiin käydä siellä kissatalolla sitten katsomassa, mutta sitten meillä kävi sen kanssa vähän huono tuuri sitten, että me oltiin... Tota, se tuli niin nopeasti sitten sinne, kun se oli tämmöinen, eikö ollut kadulta löydetty kissanpentu mm -hmm. se ensimmäinen. Ja tota, niin, niin, öö, me ei joutu ehditty siinä vaiheessa hankkia mitään mm -hmm. kissan, meillä ei ollut kuljetuskoppaa eikä mitään mm -hmm. muuta, mutta me käytiin sitä katsomassa ja todettiin, että, joo, että kyllä tämä olisi nyt niin kuin se meidän, meidän pentu sitten. Ja tota, öö, no sitten siellä tuli, että, joo, että, että, että voitte noutaa sen huomenna, että käytte tänään ostaa ne tarvikkeet. Ja, no sitten me kävi sellainen huono tuuri, että sinne oli tullut meidän jälkeen kissatalolle toiset ihmiset katsomaan myös kissoja, ja siellä mm -hmm. oli sitten se vastaava henkilö vaihtunut just sillä hetkellä. Mm -hmm. Ja sitten siellä oli meidän niin sitten ne ihmiset veisivät meidän kissamme. <tos> <Oijo. mennään. tos> <Oijo. tos> ja siinä vaiheessa meillä kyllä me, niin kuin, oli aika maansa myynyt olo. <tos> <tos> Joo, voi sanoa, että siinä oli kyllä harvinaisen huono tuuri, että se tieto ei kertakaikkiaan ollut välittynyt, että teillä tuli mulle sitten niin vasta illalle tieto, että <tos> te tosiaan otatte nyt tämän kissan, ja sitten kun mä laitoin sen tavallaan sitä kissaa varaukseen, niin selvisi, että ihan todentotta sinne on ihan heidän jälkeen niin henkilö, joka on sanonut, että no tuon kissan minä haluan ja vienyt vielä <laughs> samalla mukaansa. Että ei, ei todellakaan usein käy tällaista kyllä. Pääasiahan se on se kuitenkin, että, kai, että, on, että kissat saavat kodin, Juuri se on Se on kaikkein näin. tärkeintä joo, tietysti, että näin. kissa pääsee hyvään kyllä. kotiin. No te otitte sitten toisen sieltä. Joo. No, sitten me, tämä, tämä projektihan ei jäänyt tähän. Sitten me hetkin aikaa nieleskelimme ja totesimme, että, joo, että ei muuta kuin että me lähdemme etsimään uutta kissaa. Ja tota. No sitten Merilta tuli tota muuta kuva taas jostain kissanpennusta, joka oli sitten semmoisessa niin sijoitettuna jossain perheestä talvinnassa. Jo. ja mm -hmm. sitten sovittiin, että okei, okay, että me mennään katsomaan sitä ja sitten oltiin ehditty hankkia kaikki kissan tarvikkeet jo, niin todettiin, että jos se on hyvä se pentu, niin mä otetaan mm. koppa mukaan takas. ja otetaan. Mukaan heti. Mm. No sitten ennen kuin ehdimme lähteä perheeseen käynnille, niin tuli sitten viesti, että perhe olikin itse päättänyt pitää sen kissan pelttä. Ei on ollut nyt niin oikein. Jo, sitten joka jälkeen tuli taas semmoinen olet voi ei, että eikö et, et, et, et, meille ole niinku tarkoitettu kissaa? Mutta ettei lannistunut. Ei me sitten lannistuttu ja, tota, ja sitten todettiin vaan merille, että, että, että keep looking. Ja sitten se oli mun mielestä se oli lokakuun lopulla sitten joku perjantai päivä kun sitten tota Mm, Tulikohan tuli sulta tekstiviestiä esim. vai sähköpostiin muutama vähän epätarkka kuva pörrosesta mustasta kissanpennusta. Niin joka, jo, osa heistä oli vielä sitten niinku kadullakin, että he, heistä oli kuvat siellä kadulla, että myös kadulla tällainen, että loukutetaanko. <laughs> joo, joo, ja sitten pörrosesta tota, kaverista ja todettiin, että hän on kuulemma parhaillaan matkalla eläinlääkäri, jossa hänet sitten rokotetaan ja sirutetaan ja että hänet voitaisiin tuoda meille niin kuin kotiin. Okay, me okay, koti kuljetus oikein, joo, kotiin kuljetus. Ja <laughs> ja sitten me siinä hetki mietittiin ja todettiin, että no joo, että tänne vaan sitten, että, <lopitukseen> <lopitukseen> niin, niin, ja sitten varmaan joku tunnin kuluttua meillä sitten ovikello soi ja, ja, ja tota, sieltä tuli sitten ystävällinen naishenkilö toi, toi tota, ko, kopalla sitten kissanpentua ja sitten tota, avattiin niinku luukku ja kaveri käveli sieltä ulos ja oli heti kotona, heti kotona. <laughs> Joo, no, heti no, kotona. ja sitten laitettiin vähän kuppi ruokaa ja katsottiin, että mites, niin ku, miltäs tämä vaikuttaa. Ja niin, niin, Jaa. Niin. Jaa. Ei siinä mitään. Niin kuin me siinä välissä sitten jo vähän puhuttiinkin, että tässä on varmaan nyt kyllä kohtalolla sormensa pelissä, että kun teillä on mennyt nyt niin monta kissaa enää edestä, että näin on varmaan tarkoitettukin, että se joka teille sitten tulee, niin se on teille tarkoitettu. Ja kyllä tämä meidän Tassu Bellini oli sitten ihan, niin, tota, että hän on niin kuin omistajansa, että tykkää herkku, herkuista, ei syö papanoita ollenkaan. Ja ottaa pitkiä päiväunia ja tykkää paljon pajauksesta, että kyllä Juhu. hän on ihan meidän kissa. <tum> ihana cool. Mm. <tum> <tum> Onko hän miten villi, kun hän on kuitenkin vielä pikkuinen? Joo, hän on nyt sanotaan, on sitten ruvennut mm. ehkä semmoisen kuukauden aikana. Mm. Ne on tullut tämmöisiä teini-ikäisen oireita. No niillä on muuten. Joo, Se että on tätä, jännä. Että joo. Tulee aika semmoisia säpäköitä, pieniä juoksukohtauksia, että hän juoksee. Tuota, meillä on semmoinen aika iso olohuone-ruokailutila yhdistetty, niin hän juoksee sit siitä, hyppäänä sohvan kautta, saa vähän vauhtia ja <tosan> <tosan> vetää semmoista vauhdikasta rundia. Mutta kuten mä sanoin, että ei nyt vielä aika mitään isompia tuhoja on aiheuttamaan. Että yhden kukkaruukun on tainnut tiputtaa ja tällaista. Joo, ja joo. Ja oppii kyllä sitten, on kun on tuota, niin Mulla on kai 30 vuotta jo ollut, niistä sitä oppii aika lailla kyllä sisustamaan sen kodinkin kyllä, sillä tavalla, joo, että katsoo ihan vaistomaisesti, että mitä mä laitan mm, mihinkin ja mitä joo. pannaan sitten kaappiin ovien taakse. Ja joo. Et, et, ei mä musta, Joku aaltomaljakko on tietysti mm. mennyt Meillä mm. mm. Meille onneksi esimerkiksi on mitään pitkiä verhoja ja muuta ja sitten todettiin kanssa, että jo, et ei nyt ole ehkä tulossakaan just tämän takia joo, sitten jatkossa. Joo. Mutta, joo. Niin, niin, niin, no. mutta se menee se pentuaika sitten niin nopeasti ohi, että ne verhot saa sitten joskus puolen vuoden päästä kyllä, melkein jo hankkia. Voi joo, sit voi jo kyllä, ja farkkuja myötähän hän nousee jo joo, niin nousee, joo, joo kyllä. noustaan kovasti, ja se on semmoista. Se on semmoista, se joo. Ja mm -hmm. sitten hän oli niin tosiaan, että hän oli silloin pienenä hyvin tämmöinen, että häntä piti paljon paijata ja hän nukkuu meidän, meidän vieressä sitten sängyssä, niin nyt on tosiaan tullut vähän tämmöistä teini käyttäytymistä, että hän nukkuu sitten, meillä on makuuhuoneessa semmoinen ikkuna edessä vähän semmoinen niin penkki tai se leveä ikkunalauta, niin hän nukkuu siinä, että hän kyllä että okei, Ei, tuottaa okay, nyt sängyssä, että nyt mennään nukkumaan, mutta eihän tuu enää teidän vieressä. Niin ei hän enää ei napsi ole. Ja mä oon ymmärtänyt, että kissa käy läpi niin kuin hyvin samankaltaisia vaiheita kuin ihmislapsikin niin kehityksessä, että siellä on uhma ikää ja siellä on murrosikää ja ne vaan tulee niin kuin paljon nopeammassa tahdissa, että kun se kissan tavallaan se pentuusaika on niin niin lyhyempi, ne on lyhyitä se lyhyt, mutta todella voi huomata, että nyt se on selkeästi uhmaajassa tai nyt se on murrosiassa, Että siellä on jotain sen kaltaista juttua tulee. Joo, ja se on jotenkin tosi hauskaa, ja kuitenkin niin aamulla hän tulee kyllä herättelemään ja siinä vaiheessa sitten tulee aina kiipeä sänkyyn, kun pitäisi vähän niin herätä ja antamaan ruokaa. Ja, niin joo, niin, mm, niin, niin se rannempaa. on tyypillistä. Mm. Kuunnellaan tähän väliin nyt Tean miehen Jarin säveltämää musiikkia. Olisin kysynyt vähän tästä kissan ottoprosessista, että sulla ei ole aikaisemmin ollut kokemusta kissasta, tuliko mitään yllätyksiä, että oliko joku asia, joka yllätti? Vai onko kaikki mennyt hienosti? No tuota, sanotaan, että kaikki on mennyt kyllä ihan silleen, ettei oikeastaan semmosesta negatiivista yllätystä mm, mun mielestä mm. Se oli kyllä niin hauskaa, kun edes miettii tällaiset, kun puhutaan, että vaikka joku urheiluharrastus tai ehkä myös jotkut lemmikitkin, niin voi olla tällaista vähän väline niin urheilua. välineurheilua. Ja sitten kun me mentiin <tos> <tos> niin kun eläinkauppaan, tietenkin ymmärrät, kun emme ole ollut mitään, ei eikä ei, sitä niin, kuljetushäkkiä jo. ja muuta. Että tuota, et pitää ne hankinnat tehdä ja mennä, Mentiin sitten paikalliseen eläinkauppaan tuonne viimsiin. <tot> niin se tavaran määrä kyllä, mitä niinku. Joo ensimmäisellä kerralla, että oli sitten piti olla tietenkin se hiekkalaatikko ja oli kuljetushäkkiä ja oli raapiman puuta mm -hmm. ja sitten oli niitä mm -hmm. ruokakumpeja mm -hmm. ja vähän mua nauratti siinä kassana. Mä että näköjään mm, jonkinlaista välineurheilua tähän tarvii. Siitä <lossi> niin. niin niin, niin. on ihana ostaa kuitenkin erilaisia leluja vähän Oon. ja kokeilla eri makuisia ruokia tai mm -hmm. herkkopaloja ehkä. Niin. Mutta meidän Tassu on kyllä niin hauska sen tosiaan, että hän ei niitä kuivaraksuja syö. Ei ei olla Me tämmö. ollaan muutaman kerran niitä yritetty erilaisia, mutta tota, hän on ylipäätään aihan sit syömättä jonka jälkeen hän ostin pakkan taan mutta ruokaa aika jää näkyyllä ja sitten niin niin myös olemme ostaneet muutamaakin erilajista tällästä just kissan niitä herkkuita karkkeja, karkkeja. karkkeja, joo, karkkeja joo, hän niin hän ei joo. syö ollenkaan niitä no. <laughs> ja tota että sitten vähän ju jugurttia, ihan... maustamatonta jugurttia hän tykkää tai sitten hapukoria pikkusen. Jo. Hän saa sitten nuolla lusikat, kun me laitetaan ruokaa tai jotain, niin vähän ja se on varmaan semmoinen sopiva määrä, että sitä aika, aika vähän tulisi antaa, kun siinä on laaktaus. Kyllä, laakta osa, Joo. Joo. Just, kyllä ne yleensä just pienet määrät hän kestää. Ja sitten vähän joskus just jotain, tota sitten, että kanaa tai jotain tommoset kypsänä, että kun ei ole mitään mausteita, aika suolaa, mm. niin muutama palasit Joo. jotain tällaista. ja, ja, ja sitä siis, mitään raakaravintoa No vielä annettu, ja. Mulla on kanssa yksi ystävä, jolla on useampi kissa ja hän esimerkiksi just sanoi, että... Tätä. Se, että kanan, kanan maksaa esimerkiksi. Kanan maksaa, kanaaa, kanaa. Liha mylly on niin. seuraava hankinta Joo. sitten. Okay. Joo, voi <laughs> Joo, Joo, voin kertoa. Niin, jo. tota, että niitä sitten varmaan nyt pitäisi ehkä vähän ruveta. Tuota. Me tuota, niin varmaan laittaa meidän facebook -sivulla. Mä sain nyt tuota, tältä Nurikahvilasta. Se sen raakaruokaohjeen. Hmm. Raakaruoka okay. mitä kaikkea siinä kuuluu olla. Se just lihamyllyn kautta, kautta jauhetaan ja siinä kuuluu myöskin olla esimerkiksi kanasta luita ja ne jauhetaan joo, sinne okay. niin, niin tuota pieneksi, että se joo. ei missään tapauksessa ole. Sitten Et, niin joo. Joo. Ja ja sitte sitte me yritettiin, mä sain myös yhdeltä tota perhetutulta tämmösiä, nyt siis kaurajyviä, eli voisi kasvattaa tämmöstä joo. kauran sitä. Mm, kissa, sitä joo, mm. Mutta me Tassu ei ymmärtänyt sitä ollenkaan. Hän sai semmoisen pienen kauniin ruukun, mikä oli sitten lattialla, että hän sai mm. ja mä yritin näyttää sormilla, että tällä voi leikkiä ja tätä voi. Ja ei hän ymmärtänyt ollenkaan, mutta ehkä tehdä joku toinen yritys tämän asialle Onks vielä. Onko mitä viherkasveja. Meillä on jonkun verran, mutta hän aika hyvin, tota, hän lähinnä käy penkomassa sitä multaa. Multa, joo, joo, mites, joo että hän ei niinku puraskele niitä. Ja niitä täytyy ottaa huomioon, että mitkä on myrkyllisiä. No niitä joo. löytää kyllä tuolta Googletamalla ihan helposti. Googletamalla ja meilläkin joo. on ollut meidän ohjelmissa, joo. jos sitä taaksepäin kuuntelee, niin on joo. ollut näistä puhetta. Raapimapuun käytön sitten ihan heti? Ymmärsi, joo, tehtiin sellaista siis pientä, että hänet vietiin sit siihen mm. ja tota, opeteltiin, mutta hän ei ole kyllä sen kanssa, että tota, oikein niin kuin ehkä sinut. Hän, mm -hmm. niin kuin, kyllä hän menee siihen välillä, mutta aika harvoin. Ja nyt on ehkä sit just tämän teiniön myötä tullut sellainen, että hän käy mieluummin kokeilemassa kynsiä meidän noihin ruokapöydän tuoleihin. Mutta mm -hmm. me yritetään tota, tehdä aina jaksaa sitä, että hänet kannetaan sitten siihen raapumappuulle ja näytetään, että hän ei ihan jotenkin se. Niinku. Se voi olla vähän tämmöistä uhmaakin sitten, että niin, minä joo. en nyt tee niin te, niin, että te. Ei kaikki kissat. Meillä on kanskissa joka ei eläissään ole niin raapimapuun päälle ollut. Ei, ei ole kertaakaan raapinut eikä ei kerrota kaikkiaan kiinnosta, joo. vaikka minkä tekisi. On tosiaan tehty sitä, että kissa kannetaan siihen ja otetaan ihan tassuista kiinni ja näytetään. Niin joo, niin sama se tämä on tehty. Näin tapahtuisi tämä raapiminen, että tuolla tasolla painaa vielä vähän kynsiä esille sieltä. Näin se ottaa kiinni siihen. Mut ei kerta kaikkiaan. Että muut, muut paikat on paljon kiinnostavampia ja sitten se on vähän tuurista kiinni, että mikä paikka missäkin asunnossa, että mikä, mikä sitten tuhoutuu, mutta sitähän se kissa arkivälinna on. Yeah. Minulla oli ruokailupöydän jalat. Niillä on melkein tikuksi. Raabit, kun mä keksin, että niihin pannaan tämmönen paksu naru. Siis kierretään ihan, ihan kerta kaikkiaan. Se naulattiin ja laitettiin, mulla oli mies tekemässä sitä. Ja kyllä siihen on kiva nyt raapia. Todella hyvin, todella hyvin Ja niin Mä ostin jää. joululahjaksi myös semmoista juutinarua, juuttinarua. Semmoisen vähän isomman pallon, missä on joku kans kulkunen siellä sisällä. Joo. Ja se on myös semmonen, että hän niin kuin sillä välillä sit sille, että hän tarttuu siihen, että ainakin niin kuin takatassujen niitä kylsiä. Joo, niin tietysti joo. Joo. Joo. joo. joo, toi kuulostaa aika kivalta. Miten sitten, tuota, onko Tassu jo käynyt matkoilla, onko hän käynyt ulkomailla Suomessa? Joo, meillä on yksi, yksi reissu ollaan tehty, että meillä on tosiaan sille, että meistä kahdesta minä on enemmän se joka reissaan, että tosiaan käyn muutaman kerran Suomessa ja sitten mulla on jonkun verran työmatkoja lähinnä jossain niin kuin Euroopassa. Että ei mitään sen pidempiä. Että tota, alkuun, ennen kuin sitten taas sinulle pystyttiin kaikki rokotukset antamaan, niin tota, oltiin sitten aina silleen, että mies oli kotona silloin, kun minä olin niin sanotusti reissussa. Mm -hmm, ja tota, mm -hmm. Mutta tuossa joulukuun alussa sitten niin, niin käytiin yhdessä koko porukka. Sitten oltiin Suomessa viikon verran. Ja, ja tuota, tässä sulla on passidyllä. Ja taas sulla on passidyllä, tuota, vähän sitten jännitettiin sitä tietenkin, että miten, tuota, miten, hän, niin kuin se, miten se matka menee. Me oltiin tehty täällä kyllä sitten useampana päivänä sellaisia, että hän oli mukana siinä kantokopassa esimerkiksi kauppareissulla. Mm -hmm. ja, tuota, ja ajeltiin autolla, että hän niin joo, tottu, tottu siihen. Si mm. Mutta tietenkin siellä, siellä se laivan odotukset sun muut ja sit siellä laivassa niin ne on tietenkin vähän pidempiä aikoja, on, on kuin mitä sitten on. harjoitettiin. Mutta meni, meni kyllä hyvin, että tota, tassu menee ihan kun nostaa kantokopan eteiseen, niin hän menee sinne itse. Hmm. Hmm. <laughs> niin niin samaan Pienestä pitää Pienestä oppinomis. pitäen ja on vähän sillä meiningillä, että joko mennään. Ja tota, pikkuisen on vähän sellaista naukumista sitten autossa siellä korissa, mutta mä luulen, että se on lähinnä sitä, että hänellä on ehkä tylsää. <laughs> Joo, ja kun pienenä kuljettaa jonkun verran, niin just harjoittelee tuolla, niin kissa oppii siis aivan älyttömän hyvin sen kulkemisen taidon. Me jouduttiin jonkun verran, kun kissa oli pieni, niin kuljettaa sitä ja se on tänä päivänäkin vielä siis aivan hiljaa. Että se on niin. Ihan rennosti ottaa niin pidemmätkin matkat, vaikka no, automatkat. Mm. Hän vain painautuu nukkumaan niin heti turvavyoloksahta kiinni. Joo, ei jo. mitään elämöintiä. Joo, ja me tosiaan silloin joulukuun oli sitten niin lämmintä, että tosiaan sitten jätettiin hänet, että hän matkusti. sitten oli siellä autossa sen koko, sen koko ajan. Tosiaan, ja silloin sitten meillä olisi meidän live-reissu, että me ei oltaisi hyttiä voitu saadakaan. Niin Tietyllä mm -hmm. siellä oli kaikki sellaiset hytit sitten loppuun myyty, mutta tota, että hän oli sitten siellä pötkötti ja oli semmoinen biltti tosiaan sen kopan päällä. Että sitten hän mm -hmm. sieltä vähän heräili, kun me saavuimme tuota mm -hmm. takaisin autoon. Oliko siellä merenkäyntiä? Öö, silloin oli vähän jo, mutta tota... Ei ollut ei olo, joo. joo. Ja sitten tota me tehtiin vielä tosiaan silleen, että heti kun mentiin sitten autoon takaisin, niin avattiin, tota, avattiin se koppa ja hän sai tulla niinku syliin. Mm. Ja syliin, sitten joo. sai joo. vähän kuljeskella siinä autonkojen laudalla, niin ei joo. mitään ongelmaa, että hän ei ollut moksiskaan ollenkaan. Että sehän tuossa on muistettava aina, jos laivalla, laivalla jättää sitten sinne, sinne autokannelle kissa, niin täytyy muistaa se, että mikä vuoden aika on milloinkin. Mm -hmm. Talvella mm -hmm. siellä on kylmä, kesällä voi olla tavattoman kuuma, että mm -hmm. se täytyy mm -hmm, ottaa huomioon Esimerkiksi kuulin siis. tuolta mun mielestä, olikohan se Viking Lineilla, niin heillä on mun mielestä semmoinen ihan käytäntö, että jos joihinkin aikaan, esimerkiksi kesällä, niin he ei anna jättää lemmikkejä sinne. Joo, se on ihan oikein, Että koska mm -hmm. on voi tulla niin kuuma sieltä. Kyllä, kyllä. kyllä, se on, se on, on, joo, se on, on joo, erittäin huomaavaista Ihan niin kuin fiksua. Niin, aika kauheaa että jos he joutuu sitä valvoa, että siellä on niin tämmöisiä tapauksia, että sinne oltaisiin jättämässä, niin voi kurjaa. Joo, eri yhtiöillä on erilaiset ja niistäkin on kerrottu meidän aikaisemmissa ohjelmissa Joo. tulee aika tarkkaan, Joo. että millä tavalla kissa kuljetetaan missäkin välineissä. Joo. Joo. Joo, monta kertaa tosiaan se siellä kannellaolo voi olla kyllä parempi kuin sitten siellä laivan sisällä. hytti on varmaan se kaikista paras, mutta sitten jos siihen ei ole mahdollisuutta tai ei sit halua hyttiä ei, ole. Ottaa, ei ole kiva. niin, ei ole ole kiva. niin ei mitkään kiva. kennelit, ne on kyllä aika kohtuuttomia paikkoja no, no, tai kahvilat, Eikä. jos kahvilaa vielä niin ei, aika saa ja ei, se ei. voi olla, teissä se ole sallittuakaan kaikilla yhtiöillä. Ehkä kahvilaan sitten vieläkään. Joo, ja tosiaan hänellä meni, hän oli siellä Suomessakin kenenhän kokonaa että mun äidin luona sitten joo. ja ei ollu niinku mitään että on helppo kissaa no on helppo kissaa mm. että toki hän sitten sai vähän extra pajaa mistä sun muuta siinä kuma niin, no, niin, ta sitten et että joo se on totta mutta tota ei mutta ihan hyvinnä sinä mielle se hyvin hyvin hyvin että sitten voi mm. jotain tommusta pieniä niin hän ehdellä jotain tommusia pieniä reissuja tehdä että ja tarkoituskaan sitten kuljetella minnekkä Joo, sen pidemmille, pidemmille niinku, mm. reissulle. Tällä tavalla me on saatu nyt sulle, sinut tänne asumaan ja sulle kissa perheeseen. Nyt äsken kävästiin Tean kanssa tuossa Tuossa kassikohvik nurrin puolella eli tuon kissakahvilan puolella se oli ensimmäistä kertaa käymässä nurrissa. Miltä susta näytti nyt toi kahvila kissoineen päivine. Tosi viihtyi se paikka, että mm -hmm. just sanoinkin sitä, että on monta kertaa pitänyt tulla käymään. useimman kerran tuosta ajanut ohi, mutta aina on ollut jotenkin semmoinen meno, että ei ole ehtinyt pysähtyä. Mutta siis tosi viihtyi se paikka, että tuli mieleen heti, että kun tulee muutamia semmoisia tuttuja, kenellä on kissa mm -hmm. koti-Suomessa, mm -hmm. niin ehdottomasti täytyy tulla Tänne. nurriin kahville. Tänne kannattaa varata aikaa myöskin, sitten, että täällä ei ole niin nopea, nopea rytmi tarjoilussa eikä muuten mm -hmm. sitä aikaa. Ja täällä on hyvin musiikkia. joskus nyt tietysti nukkuvat, kissahan nukkuu aika paljon, mm -hmm. mutta kuitenkin, kyllä sieltä ei joku paijattava löytyy. Joku hyppää syliin istumaan. Ja... ja kissat luo jotenkin ihan omalaisen tosiaan semmoisen fiiliksen ja tunnelman. Tuohon, on, on, on, Ihan niin niin. rauhallinen. Tässä on tällainen sielu lepää. Joo, mekin tulen tänne studiolle. Mä tulen aina hyvissä ajoin, että istun tuolla kahvilan puolella puolella ja niinku kerään sitä fiilistä ja se, kyllä joo. se siltä aina tulee. Stressinpoistaja sitten. Se on Hei, stressin kyllä. Poistaja, joo, kyllä ihan, joo ihan se löytetynä. on ihan samalla kuin meillä kotona. Tassu oli varsinkin silloin pienempänä semmoinen, että kun mä sitten kirjoitan kotona paljon, että välillä työhuoneessa ja välillä siellä ruokapöydän ääressä, niin hän sitten pienenä aina välillä kiipesi niinku syliin ja sitten hän tuli siihen näppäimistö eteen niin kuin sillä lailla, että nyt pitää kyllä paijata. Joo, että mä sanoin, että se oli mm -hmm. vähän sellaista kissamindfulnessia. Niin, joo, joo. <laughs> o, o, o, sitä. Ihan, oli toisin. Ja on ollut kovasti tutkittu, että se just näin on, että ne laskee todella minkä niinku stressi ja, ja verenpainetta, verenpainetta kun ne laskevat. Joo, näin, Mullakin on. oli tänää mitatti, niin oli jo pikkusen liian kiaalla. <laughs> Sen rakstahan kaikki koirat. mä tiedän mitä mitä men minä saata saisi vä raivoa pelle. <laughs> Mutta tämmöinen juttu meillä oli tällä kertaa, ja kiitoksia teidän oikein paljon, kun tulit, kiitoksia tulit kertomaan meille, meille teidän ihanasta elämästä täällä. Mm. Mm. Sä saat mut aina nauramaan, oot hauskin tyyppi päällä maa. Eikä me koskaan riidellä, sun kans tuossa livahtikin studion ovesta jo ulos, mutta samalla oven avauksella tänne saapui Timo, suutarisen Timo. Terve taas. Terve, terve. Kiva, kun tulet mukaan. Nyt äh, meillä on vähän pientä toivetta että me saataisiin tänne useamminkin meidän ohjelmiin. Sähän olet ollut jo. Joo. Jossakin meidän ohjelmassa olet kirjoittanut erittäin kivasti tuosta talosta. Joo, no siellähän me sun yhdessä käy. Siellä käytiin yhdessä, joo. Ja nyt olisi tosiaan tarkoitus, että Timo tulisi aina silloin tällä meidän mukana meidän ohjelmiin. Mm -hmm. Tosi hyvä. Tosi, kiva. Tosi mm -hmm. kiva. juttu. Ja tässä vähän katteltiin tätä, että mitä meillä on nyt tässä keväällä, <köh> minkälaista meillä on nyt täällä hihassa jemmassa, että mitä, minkälaisia ohjelmia me tullaan tässä kevään aikana tekemään, minkälaisia haastatteluja. Ja seuraava haastattelu, joka me tullaan tekemään, niin on tämä... Tämä tuota, kirjailija Helena Telkänranta, joka on kirjoittanut kirjan Millaista on olla eläin. Mm. Tämä kirjahan oli ehdokkaana Tieto Finlandia. Ei palkittu, mutta oli ehdokkaana ja se on silloin jo aika paljon. Iso juttu. Ja Helena, Telk Helena Telkänranta lupasi, lupasi tulla tänne meille kertomaan tuosta, että millaista on olla eläin. <lacht> aika vaikea, se on yhtäkkiä noin mennä kissan nahkoihinkin. Ja tähän tulisi sitten Timo nyt varmaan niin, Timo näillä sitten Joo, mukaan, mukaan juttelemaan. Joo, Joo, meillähän on Jyväskylän yliopistossa, jossa itse en opiskele, mutta hyvä ystävä Noora opiskelee siellä, niin tuota, siellä on pidetty ihan luentoja ihan kirjastossa ihmisille, että eläin mm -hmm. ja nimenomaan tämä Helene Telkarannan kirjoitusten pohjalta. Että erittäin mielenkiinnolla tulen kyllä keskustelemaan niistä asioista. Joo, tuo, tuo on mielenkiintoinen kirja, mä oon lukenut sen, lukenut sen jo läpi. Sitten tuota, äh, sit myöskin... Myöskin kaikkihan varmaan tietävät tämän maailman kuuluisimman kissan katu, katukatti, Bob, Lontoosta. Ja täällä on semmoinen suomalainen karita Jalava, joka on aivan höynähtänyt hänkin tähän Bobin tarinaan. Ja hän lupasi tulla kertomaan meille Bobista ja Bobin isännästä Jamesista. Ja sitten me että Tampereella järjestetään tämmöinen löytökissanäyttely. Mm. Aika jännä. Joo, se on kyllä tosi järjenkiintoinen <köhön> kuten... konsepti. Niin, ettei aina vaan ole niinku niitä rotukissoja, vaan tässä on edellytys se, että, että se kissa olkoon se mikä tahansa, että se on löytökissa. Joo. He lupasivat siellä, tulla meille kertomaan sitten tämmöisestä. Siellä tulee olemaan kyllä monenmoista kissaa, että se on just tosi mielenkiintoinen se, että kuinka paljon variaatiota siellä sitten Jaha, on. Joo. Ja hyvää niinku tunnettuutta sitten myös tähän työhön. Joo, heillä oli muistaakseni toukokuussa, kun se on se näyttely, että tuota yritetään sitä ennen saada tietysti tämä meidän ohjelma ulos. Joo. Ja sitten tuolla Facebookissahan on tämmönen, tämmönen sivusto kuin Kissakas. Sitä kannattaa käydä, käydä katselemassa se on erittäin hyvää, hyvää juttua. Ja sitten kun meistähän tulee hirveän kuuluisia, kuin tämmönen lehti, kun Kissafani, joka Suomessa ilmestyy, halusi tehdä meistä juttua. Joo, että se näillä näkymin olisi sitten tulossa varmaan huhtitoukko. huhtikuun numeroon. Oisko se huhtikuun numeroon? En, en ole joo. ihan varma, mutta nyt lähiaikoina kumminkin. Joo, että he olivat kiinnostuneita tästä Pesaleitiasta, missä Meri työskentelee Joo. vapaaehtoisena ja sitten myöskin tästä meidän radiosta ja myöskin tuosta Kassikohviknurrista. Joo, että tulee tää? ihan tämmöinen teemanumero, että kissafanivirossa. Joo, että nyt kannattaa kissafaniin sitten tarttua, tarttua kiinni. Niin, kuin tuossa Timo sivuttiin sitä, että sä kävit siellä, tai me kävimme yhdessä siellä Pesaleitiassa eli tämmöisessä kissojen löytöeläintalossa täällä Tallinnassa, niin kerrottu siitä pikkusen tarkemmin, että minkälaiset fiilikset sulle tuli siellä? No, tuota, ensinnäkin tavoitteena oli se, että tammikuussa, kävin täällä Kassikovik-Nurrissa, eli joka kerta kun käynin niin tavatainkaan Helenan mm. kanssa ja Merin kanssakin usein täällä, niin tuota, tuota, mä ja harvoin kuvataan silleen, tai en mä en tiedä, että olis koskaan kuvataan taideobjektiiveillä. Silleen, niin ja nimenomaan silleen, että se siis nimi on ihan taideobjektiivi. Eli ei millään perinteisellä, perinteisellä tavalla, vaan vähän jopa taiteellisella tavalla. Ja mä haluan sitä samaa sitten jatkaa, että tältä saa hyviä kokemuksia tuota nurrista. Haluan silleen kissa tavalla jatkaa sitä samaa ainakin kokeilla, että tuota, Miten se, niin kun, miten se onnistui. Ja teillähän oli joulukuussa ohjelma sieltä tai kävitte siellä sen Joo, silloin. käytiin tutustumassa. Ja se sinulle ensimmäinen kerta? Se oli minulle ensimmäinen kerta kun mä olin siellä ja olenhan tietysti Suomessa Hesyssä käynyt, mutta tuota, kyllä mä jollakin tavalla niin kuin jännittymättä, että mä en voi mennä sinne, en mä voi nähdä niitä ja tavata niitä ja kohdata niitä kissoja, mm. kodittomia ressukoita, mutta se oli ihan myönteinen kokemus. Ja nimenomaan se lähetys kannattaa kaikkien kuunnella, se löytyy siltä teidän sivuilta, niin ehkä sen, sen käynnin rohkaisemaan mä sitten Itsekin niin ajattelin, että kyllähän tuonne pitää niin päästä käymään niin kyllähän tuo pitää niin näyttää muillekin. Että ei, ei, ei sitä tiloja niinkään näyttää, kyllähän jokainen voi arvata minkäänlaista tilata, mutta siis näyttää niitä kissoja. Mm -hmm. että mm -hmm. tuota, ja nimenomaan niin todella, todella läheltä kuvata, että mä kirjoitin sitä pitkän jutunkin, mitä kokemuksia sillä oli, mutta se, että pääsee niitä kissojen niin ihan lähelle, niitä kasvoja kuvaamaan niin se vaatii tosi pitkän aikaa. Niin, Teke tekee mm -hmm. melkein ihan semmosia niinku henkilökuvia, että mun mielestä kanssa ihan tosi, tosi niinku mielenkiintoinen lähestymistapa siihen, että tavallaan nehän on myös persoonia, ne on melkein kuin henkilöitä, jotka asuu siellä ja odottaa niinku kotia. Mm -hmm. joo. Kyllä. No, to, tosta sitten voi ly lukea lyhyen pätkän just, että ne kuvat on tosiaan nähtävissä sillä netissä, mutta, ja samoin tämä teksti, mutta mä halua haluu lukea tän. Joo, se, se tosiaan löytyy se teksti ja Timon kuvia sieltä, vähän alempaa meidän Facebook-sivulta kuin Selaani. Niin siellä se on. Kaunis teksti, kannattaa tosiaan käydä se vielä lukemassa, jos se ei vielä ole lukenut. Paratkaa sitten nenäliinoja, kun luette Tässä on lyhyt, lyhyt kappale siitä, eli se kuuluu näin. Huone on kuin suuri odotusaula. Turvasatama, jossa on elämän perustarpeet. Vettä, ruokaa ja hiekkanaatikot. Kun näin paljon eläimiä tai ihmisiä laitetaan samaan tilaan, hyvässäkin hoidessa arki muuttuu stressaavaksi ja uuttavaksi oma rauhaa ei ole kenelläkään. Suuret ikkunat antavat sen tämän mahdollisuuden katsella luontaa, ohilentavia lintuja ja pian alkavan kevään merkkejä." Et tämmöinen mm. se oli silloin jo, joo, kun jo. käytiin se. Se ei ollut mitenkään sillä epämiellyttävä kokemus. Ei, ja, sen, ei, ja ei. Se, tuota, se luottamus, mikä syntyi hyvin nopeasti, niin se oli, mm. jäi mm. mieleen kyllä. Kyllä, ja. ja ilo, kun sä leluja sinne. Joo, joo. Joo, mun mielestä sä, ihan kauniisti kuvasit sitä, arkeasta todellisuutta tavallaan mikä siellä vallitsee, että kyllähän se just noin on niin kuin monta kertaa on puhuttu, että se on laitosmainen, se on niin kuin odotustila, laitos, jossa ne kissat odottaa sit pääsyä niin kuin omiin koteihin, joillekin ensimmäiseen kotiin, joillekin sitten ties kuinka monenteen kotiin, mutta tosiaan ei se sillä, sillä tavalla niin kuin, se ei ole missään tapauksessa ole koti yhdellekään kissalle, että ei. ne odottaa siellä. Ei. Ja sehän ja. oli ystävänpäivän alla vielä kun käytetty, että mä siihen yhdistää se nimenomaan, että Joo. kissatkin on ystäviä. Mm. Kissat on ystäviä. Kyllä siellä hän oli hyvinkin mukavia, mukavia sosiaalisia kissoja, jotka ei niin arkoja. Kyllä. Että tuli ihan syliin ja, niin. ja että kyllä sieltä sitten löytyy jokaiselle varmasti. Mm. Ja mä on sitä mieltä, että mitä haasteellisempi kissa, mitä arempi, niin sen mukavampi se on voittaa sen luottamus. Sitten tulee niin mahtava tunne. Ja niin hän sanoit silloin kun Muistuttelen ihmisiä niin kissan ottajia tosi usein, että jos he epäröivät aremman kissanottamista, ottamista, niin että se on, siitä tulee sitten, niin todella elämän loppuun saakka, no, kissan elämän loppuun saakka lähinnä, mutta tulee niin kiinteä suhde, että se luottamuksen Kyllä. voittaminen on tosi Kyllä. upea juttu, että siitä tulee niin sun kissa sitten, että se on Kyllä. todella niin läheinen ystävä sulle sitten. Kyllä, kokemusta on ja paljon näistä. Mm. Et mä jos ottaisin kissan, niin mä haluaisin ehdottomasti sellaisen oikein aran ja sellaisen... Siinä tapauksessa olisit kyllä niin unelmakissan ottaja mille tahansa järjestölle, koska niitä ne on vähemmistä kyllä ihmiset, jotka haluaa Arankissa. Suurin osa tulee sinne sosiaalisen valmiin kissan Joo, kissan se on perässä. helpompi tietysti. Totta kai Tavallaan se helpompi, on, mutta se on haastavampi tämmönen kissan mm, Kyllähän kissa, se on ihan ymmärrettävää, että näin mm. on, mutta tosiaan to, silloin jos tulee henkilö, joka sanoo, että haluaa aran niin silloin Joo. se on kyllä todella lottovoitto, että siitä pidetään kyllä Joo. sitten kynsin hampain kiinni ja mullekin on joku kerta tullut tämmösiä Suomesta jotka on halunnut. Nyt me halutaan ehdottomasti tarjota koti semmoiselle kissalle, joka on ollut täällä syystä tai toisesta pitkään. Joo. Et sitten nämä on kyllä todella upeita juttuja, että ne, mm. ne on kyllä ihan mm -hmm. lottovoittoja, kun tulee tämmöinen henkilö. Joo. Semmoisia mulla on, on ainakin kaksi ollut hyvinkin vaikeita mm. tapausta. Et toinen repi kädet verille ja toinen, toinen oli niin arka, että ei uskaltanut ihmisiä mennä lähellekään, mm. mutta Aivan mahtava suhde nyt sitten, aivan mahtavaa, se palkitsee hirveästi. Kyllä. Sitä kissarakkautta, sitä riittää. Mm. Mites tuota nyt musiikki tuota musiikkipuolta? Niin, Timo ja... löysi meille jotain. No sieltä Kissataloa tunnelmista mulle tuli tuo True Colors sy sy synti Loperin kappaleen että jos se voitaisiin kuunnella. Kuunnellaanpa se tässä välillä. Jevää, että ollaan jo sen verran pitkällä, että pääsiäinen on kohta käsissä. Se onkin aika aikaisin tänä vuonna. Onko sulla Meri jo luuta valmiina? Lähdet lentämään se Kyöpelin vuorelle. Joo, eiköhän se jostain löydy, Mustakissa kyllä puuttuu. Mustakissa pitää olla sitten siinä myöskin siinä luudan varrella mm. istumassa ja sitten se semmonen noki-kahvipannu. Totta. Niin tämmöiset vehkeet meillä pitää sitten olla. Ehdottomasti. On täällä yksi mustakissa tällä täällä kahvilassa, mm, että, mm. että mullakin on yksi mustakissa kotona. <laughs> Mutta pääsiäisestä tuli sitten tommonen, tommonen juttu, että nythän sitten tätä rai ruohaa paljon tietysti laitetaan koristeeksi. Ja kissat pääsevät sitä sitten syömään. Ja tää oli mullekin oikeastaan vähän yllätys, että rai-ruohaa ei missään tapauksessa saa antaa kissalle koska sitä ei ole tarkoitettukaan syötäväksi, vaan se on tarkoitettu koristeeksi ja sen siementen käsittely voi olla ihan erilaista kuin mitä tämmöiset syötäväksi tarkoitetut. Mm. Eli siellä saattaa olla kaiken näköisiä myrkkyjä ja niistä saattaa sitten mahanlaukku ja suolista voi toki ärtyä, että saattaa tulla sitten vaikka oksennus, oksennuksena mm -hmm. tai näin, mutta pitkällä aikavälillä niin nämä myrkyt saattaa kerääntyä munuaisiin. Mm. ja siinä mm -hmm. saattaa jopa sitten tapahtua niin, että munuaiset lakkaa toimimasta kokonaan. Tämä on kyllä hyvä tieto siinä mielessä, että kissat varmasti niin kuin menee näiden rai luokkeet ja kissat rakastaa joo, joo. tämmöistä vihreätä pureskeltavaa ruohoa. Ja ne tarvitseekin sitä pureskeltavaa mm -hmm, niin tarvitsee. ihan sen takia, että niitä karvoja sinne matsaan tietysti tuppaa sitten tulemaan ja ne saattaa jäädä semmoisesta tukokseksi sinne, mutta mm -hmm. tämä auttaa niin kuin sitten, että meillä ainakin arvo, arvototettavaa se oksentaa sitten semmoisia niinku sikaareita, että se on ihan semmoista karvaa. <laughs> niin, meidän karvaa. kissa ihan joo. niitä samoja. Jo. Ja meidän kissalla kuluu kyllä vihreitä paljon, että joo. ihan vaikka päivittäin. Miten on taas... sun kissa se söi salatti? salaattia? Salaattia joo, että hän syö sitten ihan tämmöisiä tavallisia niinku lehtisalaatteja ruukku ruukkusalaatteja, mitä kaupasta saa. Joo. saa ja jonkun verran rukolaakin on syönyt, että on vähän semmoinen niinku monipuolinen se maku. Mutta se on niin kuin siinä suhteessa helppo, ei tarvi mitään erikseen idättää eikä laittaa, eikä odottaa, että kasvaa. Siitä mm -hmm. vaan sit riipii niin paloja. Niin, se on hyvä jos to tommoseen on mm -hmm. <köhön> saanut kissan opetettua. Meillä syödään kyllä valkosipulivarsiakin, kun mm -hmm. mulla, on, <köhön> mulla on kasvamassa, niin siellä käydään syömässä. Mutta ne nyt on tietysti, sitten, koska ne on ihan syötäväksi tarkoitettu, niissä ei pitäisi olla mitään semmoista. Mutta sitten on myöskin yksi, jota myydään. Eli tämmöinen kuin sädekaisla. Ja sitä myydään tota kukkakaupoissa ja mä oon kuullut, että niissä pa papereissa tai paketeissa, missä se nyt onkaan, niin on kissan kuvaa, joka antaa vihjeen siitä, että tätä voi antaa kissalle mm. syötäväksi, mutta se on ehdottoman myrkyllinen kissalle. Tämä on kyllä aika hurja juttu. Joo. Joo. Se on aika hurja juttu ja siitä kuulemma se sisältää tämmöistä eteeristä öljyä kuin tujonia ja se ärsyttää mahasuolikanavaa ja sittenkin se saattaa, tietysti jos on syönyt tätä, niin se saattaa oksenella rajusti, mutta kun se ei auta se oksentaminen vaan se kertyy sinne elimistöön. Samalla tavalla niin kuin tuo saattaa kertyä ne sinne elimistöön ja se aiheuttaa pitkällä välillä sitten tämmöisen munuaisvaurion. Ja kukapa haluaisi omalle kissalleen tämmöstä? No ei todellakaan kukaan, että ne on aika ikäviä sit hoitaa ja tosiaan niin lopulta voi sitten tosiaan johtaa siihen, että kissa menehtyy. Joo, kissa menehtyy. Se ei tosiaankaan tapahdu ihan välttämättä hirveän. Hirveän nopeasti. Ja sitten toinen oli tämmönen kuin niilin kaisla. Ja se on myöskin myrkyllinen. Minkä tyyppisiä kasveja nämä on? Et mulle ne on täysin vieraita. Onko nämä yleisiä huonekasveja? tai onko nämä jotain semmoisia niinku koristejuttuja pikemminkin, että ne on vaikka joidenkin kimppujen yhteydessä? Mä luulen, että ne on semmoisia. Semmosia, että tuota, ne on vähän niin kuin ehkä niin kuin tämmöisen ruohon näköistä, niin että se on. antaa sitten mielikuva siitä, että tämähän onkin nyt kissalle ihan, ihan hirveän hyvä, mutta tämä sädekaisla ja niilinkaisla, niitä pitää todellakin välttää. Ja ne on varmaan sitten ehkä just semmoisia, mitä laitetaan niinku tavallaan mehevöittämään sitten kukkakimppuja. Monetkin myyjätkään eivät tiedä mm. sitä. Et jos siinä paketissa on tai siinä kääreessä on kissan kuva, niin sitä suositellaan, että tätä voi antaa kissalle, mutta sitä ei missään tapauksessa saa antaa. No se on kyllä aika harhaa johtavaa. Joo, Joo. se on aika harhaa johtavaa. Ja mutta ihmiset eivät tätä tiedä ja kannattaa jos tämmöistä näkee kaupoissa ja tarjottavan kissalle, niin kannattaa ehdottomasti kertoa, mm. että ei missään tapauksessa. Ja tämmöisenkin mä törmäsin sitten, että se on myöskin rehulain vastaista. Se on tämmönen rehulaki. Että sitä ei saa, tota, koska jos, jos se olisi syötäväksi tarkoitettu, niin siinä pitäisi olla suomenkielinen teksti, jossa kerrotaan tarkkaan, että millä sitä voi antaa. Ja siinä ei kerrota tämmöistä. Mm. Mutta sitten ihan turvallinen konsti ja erittäin helppo konsti, ostaa vehnän tai kauran siemeniä. Ja niitä saa varmasti noista kaupoista, esimerkiksi linnuille myydään kauran siemeniä. Ja se kuulemma itää hirveän nopeasti. Pannaan vaan mullan päälle, kostutetaan ja sitten vaikka joku kelmu päälle ja siihen reikiä, mm. reikiä niin se on viikossa saattaa jo tulla. se on erittäin hyvä, siis tämä vehnä ja kauran versut, niin ne on erittäin hyviäkin. Varmaan kissalle mieleen sitten kun varmaan Joo, Joo, Varmaan mieleenkin, että tämmöistä kannattaa nyt ja varsinkin nyt kun valoa rupeaa tulemaan mm -hmm. ja olemaan, niin kannattaa tietysti kissole laittaa. laittaa sitten semmoisen paikkaan, mistä ne pääsevät syömään. Tietysti, jos on me hortonomikissa, niin kuin meidän ainoa, niin aina kyllä hoitelee ne mullatkin sieltä sitten. <tos> <tos> <tos> Mutta täytyy vähän katsoa sitä asti, että mihinkä ne laittaa no, ja jo. mihin paikkaan mm. ne laittaa. Pääset ne pääsevät sinne sitä syömään. Mm. Et sipulitkin jätetään varmaan, valkosipulit ja muut jätetään rauhaa ja varmaan muutkin huone, huonekasvit jätetään rauhaa helpommin, kun niillä on tätä omaa Ihan totta, joo. Mm. Se, ei ihan, se ei ole kahden kiva, jos kissa reiittää ja järsii huonekasvit, mutta sitten tosiaan tämä ruohokeskustelu liittyy myös siihen, että monet huonekasvit on myös myrkyllisiä. Oh, siinäkin on oh. se, pitää tietää mitä, mitä kasveja kodissa voi olla, jos siellä on kissa. Ja... Niistäkin me on puhuttu näissä aikaisemmissa mm. ohjelmissa, Kyllä. ainakin joskus ennen joulua meillä oli. Oli semmoinenkin aihe, että mitkä ovat myrkyllisiä, niin kuin tämä joulu, mikä se on Joo, tähti. niin nämä teemakukat, ja joo, joulutähti joo, joo Ja kaikki tämmöiset, että, että ne ovat myrkyllisiä, että täytyy ottaa se huomioon, mutta just toi säde ja sitten toi Niilin-Kaisla, niitä, niitä pitää välttää, että ne ovat todella myrkyllisiä. Mm. Ja no. oliks nää sit just erityisesti pääsiäiseen liittyviä jollain tapaa vai onks ihan semmoisia. ympärivuorita? Ei oli ihan semmonen, että niitä käytetään viherkasveina tai sitten jossakin kimpuissa koristeina, mutta toi rai on nyt tietysti mm. semmonen mm. joka on joka on niinku tän kevään juttu ja että sitäkin pitää sit välttää, että jos sitä haluaa laittaa niin katsoa niitä kissat eivät pääse sitä syömään. Jep. niille vähän terveellisempää ruokaa. semmoista luomuruokaa. Mutta onko meidän nyt tässä tämä pääsiäis pääsiäisen ajan ohjelma. Päivä laukkaa hirveätä vauhtia eteenpäin. Nyt alkaa olla valosaa. Jo mm, ihan, ihan pitkälle. Ihan pitkälle valosaa ja, ja kohta varmaan, no linnuthan nyt laulaakin kaikkea, jo aika hurjasti. hurjasti, Mä oon seurannut meillä, että milloin varikset rupeavat taas pesää tekemään. Raakkumaan. Ne raakkuu kyllä jo kohdasti. Niin on siinä lähipuussa on pesät? Mä sitten ylhäältä näen aika hyvin sitten, kun sinne rupeaa tulemaan touhua. Oliko tämä maaliskuunin kissakuu? Mikä Maaliskuuta sanotaan kissojen kuukaudeksi. Se, Eli sehän e on just tämä... Tää, tää, tää, Tätä, että kissat kyllä, alkaa herätä nämä keväiset tunteet tietysti, ja silloin kissat mouruavat, ne kolme kyllä. Kissat, mm, nyt pitää on Korkea aika on nyt sitten leikkauttaa ne viimeisetkin leikkauttamattomat kissat. Että kyllä, ehdottomasti. Että se, on, se on mun mielestä sitä eläinrääkkäystä, varsinkin jos on sisäkissana ja eikä pääse sitten niitä tyydyttämään niitä tarpeita. Eläin rääkkäystehän se on semmoinen kuin kissanressukka mouruaa, mouruaa ja, ja pitäisi päästä ne luonnolliset tarpeet tyydyttämään. Ne on ilmeisen raskaita ne kiimat kyllä niin kuin että on Ne on hirveä raskaita mm. ja turhaa, turhaa kiusaamista ja <köhö> sitä leikkaamista tarvitsee pelätä tippaakaan. Monethan sitä puhuu aina, että kissasta tulee laiska ja siitä tulee vaikka mitä, ja se ei pidä paikkaansa No No kyllähän se ikään myötäkin jo Tulehan se ikämyötäkin, niin tulee semmoseksi, semmoseksi, asia, että... voi sanoa laiskemmaksi mm. tai enemmän nukkuu tai mukavuudintaan usemmaksi. Sinällään ei se välttämättä siitä leikkauksesta sen ennen et... Ei se minun mielestä se leikkaus vaikuta niin millään tavalla, se vaan helpottaa olemista, mm. sekä kissa-olemista että sitten ihmisen omistajan olemista myöskin. No aivan, eikä sitten vaan tuu missään tapauksessa niin kuin vahinkopentuja. Mm -hmm. Ehdottomasti niiden kissojen kanssa, jotka ulkoilee, vaikka vapaata ulkoilemista ei kannatetakaan. Mutta jos näin on, niin ne, niiden kissojen on ehdottomasti oltava leikattuja. Kyllä, ihan ehdottomasti. Nyt päästiin taas lempiaiheeseen. <laughs> <Kyllä. laughs> mutta tämä on kyllä yksi sellainen asia, josta ei mun tarpeeksi ei liian paljon voi puhua. Nämä on tosi tärkeitä Kas, asioita. Ne on tärkeitä asioita, että saadaan semmoisia virkeitä ja mukavia mukavia kissoja, mm. jotka tätä että niille ei ole niin sitä, sitä tarvetta, niin ne voi keskittyä sitten oleellisimpiin asioihin. Mm. <laughs> kissana olemiseen. Kuten, kissa. Niin, kuten esimerkiksi kissana olemiseen. Kissa asioiden Joo. ajamiseen sitten. Niin, niin, ja siihen kehräämiseen. Mm. Ja nautiskeluun. Oh. Niin. Sitä kannattaa muuten ihmisen ottaa oppia Sit kissan, kissan niinku siitä olemisesta, että kuinka se ei jaksa olla niin rauhallinen ja ei se huolehdi huomisesta eikä, eikä mitään semmoista, että miten se niinku pystyy olemaan ja rentoutumaan. Niin semmoinen hedonisti. Ihan, ihan kerta että. Totta. Et kyllä, tässä niinku tietysti nämä eläkepäivät, mä just että mun eläkepäivät täytyy oikeastaan kissan että sekä kotona että tässä kahvilla ja täällä studiossa, että aina on. Ei paha ollenkaan. Ei paha ollenkaan. Tekee oikein hyvää sydämelle ja perempaineelle. <laughs> Mutta jos me jätetään nyt tämä aihe ja päästetään teidät tekemään muita askareita ja me lähdetään tästä kotia kohti, kun se olisi nyt mm. seuraavaksi. Joo. Ja palataan taas sitten. Pari viikon kuluttua asia. Joo, näin tehdään. No niin, moikka moi. Moi moi. Moi!